A hatodik bolygó tízszerte nagyobb volt. Egy öreg úr lakott rajta, és óriási könyveket írt. – Ho-ho, itt egy kutató! – kiáltott föl, amikor megpillantotta a kisherceget. A kisherceg leült az íróasztal szélére, kicsit lihegett, annyit utazott már. – Onnét jössz! – Kérdezte tőle az öreg úr. – Mi ez a nagykönyv? – kérdezte a kis herceg. Mit csinál itt uraságod? – Geográfus vagyok – felelte az öreg úr. – Mi az, hogy geográfus? – Tudós, aki tudja, hol vannak a tengerek, folyamok, városok, hegyek és sivatagok. – Ó, ez nagyon érdekes – mondta a kis herceg. – Végre egy igazi mesterség. Körülpillantott a geográfus bolygóján, ilyen fölséges bolygót még soha sem látott. Hát ez nagyon szép, mondta. óceánok is vannak rajta. Azt én nem tudhatom, felelte a geográfus. Ó, mondta a kis herceg csalódottan, és hegységek, azt én nem tudhatom, ismételte a geográfus, és városok, és folyamok és sivatagok? Azt szintén nem tudhatom, felelte a geográfus. Ha egyszer geográfus. Az igaz, felelte a földrajztudós. Viszont nem vagyok kutató. Kutatóim sajnos egyáltalán nincsenek. Hogy jönne egy földrajztudós ahhoz, hogy elinduljon és számba vegye a városokat és folyamokat, egységeket és tengereket, óceánokat és sivatagokat, a geográfus sokkal fontosabb ember annál sem, hogy ide-oda kószáljon a világban. Ül a dolgozószobájában és fogadja a kutatókat, kikérdezi őket és lejegyzi emlékeiket. Aztán a valamelyiknek az emlékeit érdekesnek találja, vizsgálatot indítat az illető kutató erkölcsi megbízhatóságát illetőleg. Hát azt meg miért? Azért, mert ha egy kutató hazudnék, annak végzetes következményei lennének a földrajzkönyvekben, Valamint annak is, ha egy kutató többet innék a kelleténél. Miért érdeklődött tovább a kis herceg? Mert aki részeg, az duplán lát. Így a földrajztudós két hegyet tüntetne fel ott, ahol a valóságban csak egy van. Ismerek valakit mondta is kis herceg, akiből nagyon rossz kutató lenne. Lehet, nosha ha a kutató erkölcsisége kifogástalannak bizonyul következik, felfedezésének a megvizsgálása. Elmennek megnézni? Nem, nem, nem, az túl bonyodalmas lenne. Hanem felszólítják a kutatót, hogy szolgáltasson bizonyítékokat, ha például egy nagy hegy felfedezéséről van szó, Megkívánják tőle, hogy mutatóba szép nagy köveket hozzon belőle, hirtelen izgalom bette a geográfuson. De te, te nagyon messzire jöttél, te kutató vagy, írd le nekem a bolygódat. Azzal fölütötte a lajstrom könyvét, és hegyezni kezdte a ceruzáját. A kutatók elbészéléseit ugyanis először Ceruzával jegyzik le, megvárják, míg bizonyítékokat szolgáltat, és csak akkor következik a tintával való lejegyzés. – Nos? – kérdezte a tudós. – Ó! – mondta a herceg. – Az én bolygóm egészen apró, nincs rajta semmi különös, van három vulkánom. Kettő működik egy kialudt, bár sosem lehet tudni. – Sosem lehet tudni! – mondta a geográfus. Egy virágom is van. Virágokat nem jegyezzük fel, mondta a geográfus. Miért nem? Hiszen az a legszebb rajta. Mert a virágok múlékonyak. Mit jelent az, hogy múlékony? A földrajz könyvek, mondta a földrajztudós, a világ legértékesebb könyvei. Nem avulnak el soha. Fölötti britkán fordul elő, hogy egy hegy megváltoztassa a helyét. Fölötti britka dolog az is, hogy egy óceán kiapadjon. Mi csak örök dolgokat írunk le. De a kialudt vulkán egyszer csak működni kezdhet, szólt közben a kis herceg. Mit jelent az, hogy múlékony? Számunkra teljeséggel mindegy, hogy egy vulkán kialudta vagy működik, felelte a geográfus. Nekünk csak a hegy számít, az pedig nem változik. De mit jelent az, hogy múlékony? Makacskodott a kisherceg, mert ha egyszer föltett egy kérdés nem tágított tőle soha többet. Azt jelenti, hogy előbb utóbb megsemmisül. Az én virágom előbb utóbb megsemmisül. Úgy bizony. Múlékony a virágom, gondolta a kisherceg és mindössze négy tüskéje van, hogy a világtól védekezzék, és én magára hagytam otthon. Most érzett először valami lelki furdalás félét, de nyomban összeszedte magát. Mit tanácsol, uraságot kérdezze, milyen bajgot látogassak meg? A földet, belelte a földrajztudós, jó íre van. A kis útra kelt, de közben egyre a virágjára gondolt.